Коли, здавалося, можна встати з ліжка, не користуючися помогою кінцівок. Однак що робити з цим усім далі? Григорук щоразу був не готовий. Та якась здогадка давно моляла його, доки він її не відновив. Щастя можна здобути, якщо знайдеш квіт папороті в нічна купала. І Григорук почав ловити себе на тому, що, потрапивши на природу, приглядався, де тої папороті густіше, доки не надибав її за парком цілі джунглі. Ого! – розбояла, – охнув він від думки, що рослинність ця саме готується спалахнути квітами. Зиркнув на календаря і заскнів, сьогодні на ніч. Але в Рукові стало шкода себе. Був за бобони, він не вірив, але немічно усвідомлював, що потемки таки посуне на ті схили. Вже на них його охопила докука. Ліхтаря він прихопив, це зрозуміло для чого. А от навіщо взяв сумку? Хіба щастя таке завбільшки, що туди саме й влізе? Саме тут йому здалося що за папоротю щось забіліло. І ген пропливло. Отак, подумав Григорух. Воно, виходить, не сидить на місці. І вимкнув лампочку, бо знав, щастя то таке діло дуже полохливе. Причаївшися добряче, він не повалився. Он до знову білою хмариною нечутно віддалялося воно. Чи йти, чи ждать, трясся Григорук і на присідки посунув уперед, сам того не постарігши. Доки мало не гухнув на нижню стежку, вчасно учепившися за стеблини. Щастя закричало. Григорук здибився і посунув потвердому до нього. Воно зойкнуло і притьмом утамувалося. Його подивував тембр. Люди так не кричать. Якийсь внутрішній звук ішов поза голосовими стулинами. Григорук став на рівні і подався ними далі. Однак воно оніміло. А він дерся, дивуючися, що нетри дедалі вищають, і на мить папороть стала гігантською, наче в мезозої. Це, коли він сунувся у вирок, то трави стали над ним. І настав прозір, бо понизу листя було рідче. Ригрук вже поволі настановив очі на пітьму і ретельно озирався. Оно, щастя плюсувало, тіпилося онде під парканом. Узрівши його майже поруч, ригрук відставбурчився, його наче здійняло з канави, і він злетів над парості, на льоту зловивши пальцем обладку ліхтарика і тиснув. На щастя лежало нещастя. Воно зблиснуло під очима, тетеріючи від променю. — Стоять! — гаркнув до нього Григорук так, що те підскочило, підкопило штани і, подовжуючи цього руха, перемайнула через паркан, віддаляючись ген матюками. Григрук нахилився до того сяючого, що лишилося позимки. І осліп, бо промінь, упавши на яскрава, біло скала мутив темріву. Однак перш ніж випалитися, зіниці на мить зафіксували перелякану дівчину із задертим платтям. Потім він якийсь час не міг бачити її, а лише чути. Товаришу миліціонери, чому ви не заарештували його? Це було сказано крізь гідки сльози так, що Григорук навіть не образився, що його названо миліціонером. Та я не миліціонер, зітхнув він і здогадався вимкнути світло. Умить мовчанку їхню. Заповнили цвіркуни, які, певно, також цієї ночі шукали тут щастя. В очах поволі розсоталося, і він зміг розгледіти дівчину, яка за риданнями ніяк не ладна була звестися, доки він не подав руку. Долоня була геть гаряча от сліз. «То хто ж ви тоді?» – крізь конвольції промовила вона. «Ідіот!» Перший раз за все життя зізнався Григору.